Ordua etugida, gurekin dugu Marko Agachaldeon. Agatsalde Bustihon. Bustihon, bai. Bai, <laughs> bai modan izaiten alden, euska erabat izaiten alda uskalegian bai. garratzeko. agatsalde Bustihon. Agachalde Bustihon, bai. Eta hola, pixkat positiboki ikusteko. Bai, niri ez zait humorea aldatzen. Euriak ez? Ez, ez, ez, ez. Inaiz? Ez, ez. Pichua goada uh, landalako, do kampoan lan geten douten alko. Ni barnean lan geten dout, mm -hmm. Ide, ideak xortzen diskit. Ah wei. Ouais. Bai, ouais, okay. anima suotikikak feizbuket atoutaren egiteko. Ben an gelego, xoetan doutnik ar uh, kampoan uh, lan geten douten dut, er. Bai. Egia, bai. egia. Aga isoak zut laborariak ere desesperatuak direla azken milabete untako eta artistak, ya, uxi duzu artistak eurialikin lan, lan ten duten bada espressione beresibat uh, uh, eurialikin zeketink uh, no, Lauri? ba, zeket uh, artistak uh, eurialaren influenzia ba, edo, erabilzen alden e, euria... Uh, Obrachtechte combatte ah. e giteko FMR est-à FMR euh éphémère euh l'ola socieété. Stakito la l'air et tendut baina uh, bo une uh, substance sta urune eh? ya da ni que kainan gira il a urte urtean shay il avait été pas chadin là à sa rotique connaisse madouve barnean si de kontentzira, haizira, haizuak hampuan direnak, gunero eta hemen barnean, tranquil bon, voilà, Hala. Ah, voilà. ez dugu aroaz hitzeginen <laughs> <laughs> arteaz bai eh? ba, jordan, zure horri aldean, Facebooken eta ikusten dira, marko zuri behintzat euriak inspirazio zerbaitek hartzen dautzu aleitzeko bizkat, zenta hori zenta ez, ez da humore txarrean txartu behar euriat delako, ah. ez ez, ez. Hogotzeniz uh, uh, norbaitek e Facebooken egin zuen argazki idahar bat ekaitza batekin beh, orako tsimista batekin, tsimista mm -hmm. batekin, er, eranez begira euria ez dabakrik uh, huldeak sortzen. Uh, Eta, uh, argazki edo elementu uh, ederrak, edo simistak mm. uh, edarek uh, baiti, uh, baiti Edertasun zerbait ekarzen aldo, bo. Bai, ba. berak uh, edertasuna, hola, zaila da, fe holako eurite azkarrak direlarik, bon, edertasun guti, ere. edo? Behar dugu eguzkia hemen, gure humore ha, uh, uh, aleitzeko edo, hala. Honiten um, du beti, ba, Etoriko da, etoriko da. Ba, ba. et da Bon, artea Ipatuko dugu eta bukatzeko eh? Marko ala ere ba, uh, Aguraren kronika izango da gaur Bai, hiru urte pasto dugu elgar Iru? Iru, bai izan da edo bi Lau Lau urte. Oh. La urte, Marko. <laughs> <laughs> bai, bai, la urte, bai, bai. Eta et bai, et la urte itzetaputzen ari zirela hemen et blabli eta blu. Bai, eta blu-blu, olei. Eta blu-blu. <laughs> bai, bai. Eta, et bon, be, sasoinabukatzen da, itzetaputzen zat, eta zuretzat ere. Bai, ez tuku euh, sekretu batzuk... Chalatuko? Euh... Chalat, ez, ez, eren ari ez, haipatu izan dugu... Wien historia eta highway ah, etazokon la <laughs> beti izan dira gure lema ari bat ez pixka. Uh, oh, yeah. Behar je gehiagorekin eztabaidak sortu izan izan nahi genuen eztabaik ezkin Ez dugu film beharba beste... Beste uh, urteetan, baina uh, artai be. aipatzeko uh, beti uh, intrezaliadaba. Be bai, eh, posibilitatea dena dena ezta eh, emankizun hau finitzen delako eta kronik hau uh, geroan ez eh, dela beste zerbaititen al, eh? Nika de ala. Ah, Nikatxiketan duztene eh, kanapia haitxean. Ha, zer gana idu. Eta horzen gira zure kanapera edo <laughs> noiz? <laughs> um, baina, bon... Ema gisteren buka tzenda baina hartzea estabuka tzena? Ez zigit gudamain. Eta bai. Esaldie deja da hori. Bai, mire esker en, en zure gustie ai. Mm? Bai. Cenako. Enzuten uh, bai gaituzte? Eh, bai. Iratia baita abozbat. Zabeta haiteko, eta belagia entzuteko. Hori da, beti bitxida gure hartan bintzogira, behinan entzuleak ezakigu zer dioten. Eta zaila da, artea aipatzea hori arte, oli, arte de, margoak eta marrazkiak aipatzea abos batekin. Mm. Erresako da musika, irratia gehiago <laughs> bai, musikalako. Soinuak badira ilustratzeko edo. Bai. Zuko marrazkiak bat ditugu zure marrazki somaitzu horra urten... Uh... Bai, uh, emankizuna, hukant baitu bigarren uh, uh, bizi bat, uri Facebooken eta eta tu, Twitteren, nik behar nuen, nun bait uh, bat utzi, eta zabait ut-utzi, uh, ene ofizioa ez, eta baren zuten da ere, ez da mintatzea, <laughs> maraztea baizik, haiz. <laughs> Bordean, <laughs> arteak zerrekartzen dautzu, zure biziari, Marko, egine nuza ah, dautzugu, galdera undia, zerrekartzen dizu, Markazkiak? Uh, Eman kizunak, bukatzan da, ene bizia, ez orduan <laughs> ez daki, arteak zerrekartzen duen ene bizia di, errangu dizut, hilbait uh, noreen. <laughs> Hora hinda, ez da giztu nahi zilgoziren. Ah, bai gian. Ez, banoa aporretarat, tagelo ikusiko. Ez xantza, ikuskia ikustena. Ez gira hortan txartuko, zuhudiak inai. Ez, me zer litzateke marko maraskirik gabe? Zetakit beti izan ez maraskiekin, orduan. Aztepenan ez banoen maraskia egiten, nahi nuen landareak... Baratze zainoa edo? Baratze ba, zainoa. Dambola ikusita obeda marazkeak izatea, ja, marazkeak izatea, marazkeak ja, izatea. Euskalizian ja, zaino. Ja, Eta iga egin estak, ez estak, dakit zeikartzen nidan uh, marazkeak. Ez dakit ere nik, bizant dut marazkearekin Zure parte da? Zdakit, uh, horretzen iz, behin erran nioen lagun batik, nintzen humule uh, txar txar, txar, txar, txar nuen Dena utziko du, eta bedak er, erantzina bai, utziko duzu marazkia, mena ez be, dut azakizu <laughs> segal duk e, duzun. Orduan, bezka beldura hartu dut, jekitea segalzen nuen, orduan ez dut sekunat utzi. Ezin duzu, uh, irudikatu, eman dezau negumatez, uh, uh, duzaina razoinen gatik eskuak uh, espadute funtzionatzen? E, uh, bai, abotxak, Ekatzen aldut gauzak abotxak in. Abotxarekin? Bai, abotxarekin herren dut, ezperrenziarekin. Eta itxua, baina nahiz, dideaz? Uh -huh. Baxazten e, aldzen nuke, alere? Eztakit, hori... hori zentxatu begia kichirik? Zer da marazkaria izatea. Iz, Da marrastea edo zakit, hori zakit. Uh, bai, beti errandu zu, uh, marrasteko behar dela begiratu ikusi, soegin, inguruetan, eta observatu, eta azkenian ondotik paperean zerbait ateratzeko gizan, ez? Bai, hini uh, adiel ezpen uh, bidea, da paperean zerbait ustea. Ez dut, sekulan entzaiatu, ez marrastea, eta barrik, albidez, gidoia idaztea. Mm. Hori, E Barko nuke, gali gindai izan zait uh, nidi uh, behin historio uh, bat uh, idaztea Eztut mm nene li boulua ikusten, -hmm. bakrek eraitea, gaur ez tut, tut marrastuko, panchatu kodut, hilakuliko dut eta idaziko dut mm -hmm. Eta hori? <laughs> Horretzen izo la, lagun batek erantzidan, marazkidari batek erantzidan <laughs> bera marazkali da eta nahizuen gidoia idatzi. Eta gidoia idatzekutan, nahizuen gidoiali bat bezala izan. Ez maraztea, idaztea. Eta bai. Uh -huh. Eta lotxatu da, edo ez lo da lotxatu da, piskat kulpabilizatu um, cul... da. Ba e, kulpabilizatu da, eta egonda ezakitzen bat egun maraztu gabe, Hmm? Bakei pentsatu eta berentzat zen zen lan egitea hori. Eh, eh, produkzitu beharzuen zerbait berentzako Legiazko lan bat da hori uh, pentsatztzea eta. Oaindik ez duten eskuak uh, ikusi uh, maraztu gabe. Et gertatu zaizu egun bat pasatzea magaztu gabe? Ez xekunan ez. Zakit mendia maite baituzu, mendian zarelarik? Bai, bai, egie gran ez dut egunelo marazten, aldiz egunelo dut begiretzen. Bai. Eta importantea da, e biti duten bezala, ez eskuan duzun tresna, ez da importantena marazteko, marazteko da, importantena da zule begira. Da, da. Begira da. bai. Orta lakoet, uh, begitela da galzen, malin badout, uh, en eskuek, ez zuten, uh, ez dute e sabaliu. Mm Hala, -hmm. voilà. uh, ordan beztet sarbat ingo nukke. Ez dut, ez dut, ez dut, ez dut, ez dut, ez dut menen bon, uh, orrenik ez, ordan ez dut uh, ortaz penchatzen, segitzen dut, penchatu gabe, e eh, aude en elana, ez dut ordi, Jendek, geligetzen data da, da teori egitea. Uh, Egun uh, batez, ez eh, uh, ne marazkeak ez bat iragiago esaltzen, eh, norak ez bat uh, deitzen marazteko, beha gelitu konainz, eta bezitza bat egiten dut. Gela, <laughs> horren ez. Ez ez. De naden ez zinduzu gelitu marazten. Ez, ez ez. Ez zinda. zure abotsa, ikusten dut duzu uh, besti nun ez. Hena hau txea, bestenun baita. Hena hemen txea hemen hunchalak momentuz, baina <gülüyor> ez da niretzat ezta da zu bezala, majasten ez bat duzu, azkenan ez ziragiago gero ni ez banaiz mikro hain zinen mintzatzen, arantza gildituko naiz, ez da, da beh gauza, leire. Gilduko naiz, marko, ha? Eh? Bai? Du... Bai, bai? Bai, bai, bai, bai. Bai, bai, bai, bai, bai. Baina mazazkiri gabe gaizki izan ez Bai, Siguraski, ebik Siguraski big big maiti dudana galtzen dalako eta gero uh, ez dut lanik ukanena ordan dirurikes ordan. Ah, eta ini adinialikin, nola beti beti danik eran Emen amazazpi orte tik, hori iten dut. da zure lanza betidanik. Bai, betidanik, ez dut, bezte oficioa uh, ikaxi. Ez dut ele uh, diplomalik orduan. Ah. Ez dut uh, le BEPC, ez dut es... bak, ez dut... Deux? Deuxet, ez dut esrez. Bo, bo. Badila ekipak, eta betidanik hemen emen euskalerian ele ekipa xort, xortu izan dugu. Ez dut maraztena. Ekipan egiten aldut aldutsarbete eh eh yeah. voilà je te marras qu'il arrive da irudikatzeko azkenean ze garantzi duen maraskiak souletzat o hartunai cele bete sarbait ori taulir iratian eta hartunai cele iskuntsa importanteaz zetera metako iskuntsa be ikusitu nei muga ki ikusitu Eta berbera, ditu dituzue ne, e ne mugakede. Orta dagoz marazkiak laguntzen dit aus erraten ez dana be maraz, mar, uh, mar, uh, marazten dut. Mm -hmm. Berbera, enez mail, handizan balin bada eta ezazalean egotea, xakonago, egzpikazan alba al, al ditut buruan ditudanak anak, ez ditud behar marrastu. Ez dut eh, uste, nire uste azzer, behin amaz. Ez tot automatiko ki marrasten ade. Ez? Eh? Ezkoak es? da, da tresna bat, eta trexna dola sakitzen bat hurte erabilizendut, eta tresna bat besala akitzen daide. Bai. Hortakot, begida da, da geago erabilizendut, mm horrendik, -hmm. horna baita, eta eskuak bat ditud problemak nik ezkoak ditud behin. Ba, biti, ire hitan dut, ben nik esin dut, obrak, egin e, gitan, ale, mailu bat hartu eta yo, ah edo, uh, tondeuza, edo ez rotofil de lako pachetzen al, mm. vibrationiak, um, beh, akitzen uh, disketete uh, eskua. Ordoan, egin gitan, ben linn badut, badut or, Ordu bat, lan egin gabe. Be lotuada, Zulema Raski lari... Be lotuada, La trechna... Do? Ba e, ba e, ba e, trechna, kitoa baita. Uh, uh, berko normalki, berko nuke, arriketak egin, ah, ba da, in, ba in dartzeko edo. Uderzo, uh, astrikzen eita, uh, mm -hmm. uh, badu eskoa paralizatoa. Ah, ba bon? e? Eh, Estu marazenal, voilà, badu, hola... Oh. Voilà, gorputz ali zelto oh. uh, errokrokvie de la koa bai piskat ez tout ez uh, aho da trexna horrendik ibiltzen da bila ah, oui. ba oui. bon kasuen man bardut bada bada me egin horrein marko bada agilera mirritzen eskuen klinika bai bai baina mertuzo remberriko hariketak egin beraz zekitze in merden eta Zuletrizna albezain lusaz erabiltzeko gixan. Eta be horrekin bukatuko dugu. Naituzo kantu batentzu nagurtzeko gaur. Naituzo nada, zudazken kronikada. Ez taputzen, naituzo kantu baten. Bat batenik egiten diaz guri. Naituzo kantatu, naituzo dantzatu. Zaituzte ekusiko hemen. Agia ez datetzen, antraxatak edo... Antraxatak. Euriaren artean dantzatzeko. Zule marazkian bezala. Bego. Mireska honitza, hantzak. Ebe zuri, Marko, eta mikusiko gira nun baita. Eh? Bai, bai, bai. Eh? Zira hori eh? Biti. Biti, izan putza.